Tento týden sloužil jako spojovací důstojník policista postihnout hříšné vysvětlující brožurkou. To znamenalo, že musel dávat pozor na holuby a jedním okem sledovat semafor, a to samozřejmě za asistence policisty Dolutriska. Policista Dolutrisk byl chrlič. Když přišlo na to upírat pohled na jedinou věc či na jediné místo, Nikdo nedokázal překonat chrliče. Chrliči teď dostávali mnoho příležitostí jako pozorovatelé všeho druhu. Policista postihnout měl holuby rád. Zpíval jim různé chorály a hymny. Ochotně naslouchali jeho úmorným přednáškám a naklánili přitom hlavičky ze strany na stranu. Konec konců říkal postihnout sám sobě, Což pak nekázal biskup Hornaške Blím v moři? A taky nebylo nikde potvrzeno, že by ho poslouchali, zatímco on si byl skoro jistý, že holuby z jeho kázání něco mají. Rozhodně se mu zdálo, že jeho bojovné projevy na obhajobu cností omnejské víry je vysloveně zajímají, především ve psané formě. Sloužili jim jako stavební materiál prozatím doslova, Vystýlali si jimi holubníky, ale rozhodně to nebyl špatný začátek. Zapleskala křídla a další holub se vrátil do holubníku. – Ale to je přece zebedinach, řekl, zvedl holubici a stáhl jí z nožky pouzdro se zprávou. – Výborně, to je od policisty půl bodky a ty dostaneš hezky zrní, a to zdánlivě díky dodavatelské firmě Pšenička a syn velkosemenářství, ale ve skutečnosti díky dobrotivosti velkého oma. Ozvalo se za křídly a na dosedl další holub. Policista postihnout ho poznal jako Wilhelminu jednu z holubic desátnice Anguy. Stáhl z nohy pouzdro. Uvnitř byl mnohokrát složený jemný papír a na něj někdo napsal Kapitán Karotka osobně. Zaváhal, ale pak vsunul zprávu od půlbotky do pouzdra pneumatické pošty a pak už se ozývalo známé vůš, jak se pouzdro vydalo na cestu do hlavní kanceláře. Co se týkalo té druhé zprávy, rozhodl se, že tu je třeba doručit osobně. Karotka pracoval v Elániově kanceláři, ale jak si postihnout všiml ne za velitelovým stolem. Místo toho si postavil do kouta skládací stolek. Obrovská hora papírů na velitelově stole se podobala horám beraní hlavy o něco méně než včera. Tu a tam byla dokonce vidět stolní deska. Tady je osobní zpráva pro vás, kapitáne. Díky. A policista půl bodka žádá, aby za ním do továr továrny přišel nějaký seržant. Poslal jste jeho zprávu do hlavní úřadovny? Jistě, pane. Pneumatická pošta je velmi užitečná věc. Velitel Elánius z ní není moc odvázaný, ale jsem si jistý, že nám ušetří hodně času, přikývl Karotka. Rozložil lístek. Postihnout ho pozoroval. Karotka četl a pomalu pohyboval rty. Odkud přiletěl ten holub? Zeptal se nakonec a zmačkal lístek. Vypadal hodně unavený, pane. Rozhodně to nebylo z obvodu města, ale od někud z větší dálky. Aha, dobrá, děkuju vám. Špatné novinky, pane? Jen novinky, policisto. Nebudu vás déle zdržovat. Jistě, pane. Když zklamaný postihnout odešel, přešel Karotka k oknu a zadíval se ven. Před očima se mu objevila typická angmorporská pouliční scéna, i když je pravda, že lidé už se ty dva pokoušeli oddělit. Po několika minutách si Karotka sedl ke stolu, napsal krátkou zprávu, vložil ji do jedné z malých schránek a se zasičením stlačeného vzduchu odeslal. O několik minut později se přihnal chodbou udýchaný seržant Tračník. Karotka byl velmi pišný na modernizaci hlídky a jakýmsi podivným způsobem mu připadalo mnohem modernější poslat zprávu potrubní poštou, než otevřít dveře a vykřiknout jméno toho, s kým chtěl mluvit, jako to dělal velitel Elánius. Karotka se na Tračníka zářivě usmál. – Zdravím tě, Frede! Všechno klape? – Uh, ano, pane, odpověděl tračník poněkud nejistě. Výborně, odcházím navštívit Patricie, Frede. Jako starší seržant přebíráte velení hlídky, dokud se pan Elánius nevrátí. Uh, rozkaz, pane. Ehem, dokud se vy nevrátíte, jste myslel, pane. Já už se nevrátím, Frede. Odcházím ze služby. Patrici se díval na odznak, který se mu leskl na stole. A skvěle vycvičených mužů, říkal právě Karotka někde před ním. Konec konců, před několika lety jsme byli v noční hlídce jen čtyři. Teď běhá jako dobře namazaný stroj. Anna, i když některé jeho části čas od času zaskřípou, Přikývl Lord Vetinary s pohledem stále upřeným na odznak. Mohl bych vás požádat, abyste si své rozhodnutí rozmyslel, kapitáne? Rozmýšlel jsem si to několikrát, pane. A už nejsem kapitán, pane. Hlídka vás potřebuje, pane Rudiko Palsone. Hlídka je víc než jeden muž, pane, řekl Karotka a upíral pohled přímo před sebe. No, v tom případě si nejsem jist. Zda je větší než seržant tračník. Lidé se ve starém Fredovi, mílí pane, je to muž, jehož charakter má solidní pozadí. Ten má tak akorát solidní pozadí pro své pozadí, kapel, pane Tím jsem chtěl říci, že se v nebezpečí a nepředvídaných situacích zachová vždycky správně, pane. To jistě, Protože neudělá nikdy nic. Ještě se tak možná někam schová. Droufel bych si zajít dokonce tak daleko, že bych řekl, že se tračník chová podle krizového kodu vlastního práva. Já už jsem se rozhodl, pane. Lord Vetinary si povzdechl, opřel se v židli a na okamžik zvedl pohled ke stropu. Pak jediné, co mohu ještě udělat, kapitáne, je poděkovat vám za vaše služby a popřát vám hodně štěstí do vašeho budoucího podnikání. Máte dost peněz? Našetřil jsem si docela pěknou sumu, syrek. Ale i tak do Ibervaldu je daleko. Zavládlo ticho. Pane, ano, jak to víte? Hm, to lidé změřili už dávno. Země měřiči, voskové a... Pane, veterinary si povzdechl. Myslím, že ten správný výraz zní dedukce. Takže za současné situace, kapitáne, to beru tak, jako že si berete prodloužené volno. Pokud vím, po celou dobu své služby jste se nevybral dovolenou. Jsem si jistý, že vám několik týdnů rozhodně dlužíme. A kdybych byl vámi, začal bych spát pátráním Angui u brány. Po několika okamžicích napjatého ticha řekl tiše Karotka. To říkáte v souvislosti s nějakou informací, kterou jste dostal? Nikoliv. Ale i Brvald teď bude procházet obtížnou dobou a desátnice pochází z přední aristokratické rodiny. Předpokládám, že byla odvolána. Kromě toho vám už asi mnoho nepomohu. Budete muset následovat, jak se říká, svůj nos. Ne, Myslím, že dokážu najít mnohem spolehlivější nos, než je ten můj. Výborně. Přeju vám ve vašem pátrání co nejvíce úspěchu. Jsem si každopádně jistý, že se nevidíme naposled. Tady ve městě na vás poléhá hodně lidí. Ano, pane. A teď vám přeji hezký den. Když Karotka odešel, veterinář vstal, přešel k protější stěně pracovny, kde byla na dalším stole rozvinutá mapa Eberwaldu. Byla hodně stará, ale v posledních letech se většinou stávalo, že muži, kteří se pokoušeli mapy doplnit a sešli z některé z vyznačených cest, strávili zbytek vyměřeného času tím, že se na ní pokoušeli znovu vrátit. Na mapě bylo vyznačeno několik řek, Dráha jejich toků spíše odhadnuta než zaměřena. A tu a tam nějaké to město, přesněji řečeno jméno nějakého města, které se tam objevilo spíše proto, aby ušetřilo kartografům rozpaky z toho, že musí své mapy vyplňovat neustále tím, čemu se v jejich profesi říká MMZU. Což znamená míle a míle zasranýho Ibrvaldu. Dveře se otevřely a dovnitř s tichostí peříčka poletujícího v katedrále vevanul veterinaryho sekretář vaš uzel. Poněkud nečekaný vývoj, můj pane, řekl tiše, rozhadně velmi netypický. Přejete si, abych poslal semafor Elániovi, pane? Mohl by se během dvou, tří dnů vrátit? Vetinary soustředěně pozoroval prázdnou, napůl slepou mapu. Cítil, že ta mapa se velmi podobá budoucnosti. Několik věcí bylo jasně vyznačeno, několik zhruba odhadnuto, ale vše ostatní se bude muset teprve vytvořit. Hm? Mám o tom uvědomit Elány a Pane. Dobré nebe? Samozřejmě, že ne. Elánius Fieberwaldu bude zábavnější než zamilovaný pásovec v kuželníku. Kromě toho, koho jiného bych poslal místo něj. Do Ebervaldo mohl cestovat jen Elánios. Ale tohle je přece nouzový případ, pane. Hm? Jak jinak byste to nazval, když tak slibný mladý muž zahodí celou kariéru a začne se honit za děvčetem? Patricej se pohladil po bradě a něčemu se zadumaně usmál. Na mapě byla vyznačena linka, postup signálních věží. Byla zcela rovná manifestace inteligence v tísnivé temnotě MMSu. Možná, že to bude nakonec něco jako prémie. Od Ibrvaldu bychom se toho mohli hodně naučit. A danoste mi všechno, co máme o velkodladších klanech, ano? Ach a přestože že jsem přísahal, že něco takového nikdy neudělám, připravte i zprávu pro seržanta Trečníka. Začíná, bohužel, povyšování. Na chodníku ležela umaštěná látková čepice. Nachodník vedle čepice někdo neumělým písmem a evidentně mokrou křídou napsal Prousím, pomož ty tu můli malýmu ví. Vedle nápisu seděl malý pejsek. Už od přírody nebyl stvořen k tomu, aby se do něj lidé zamilovali kvůli tomu, jak je rostomilý, a jak překrásně vrtí ocáskem, ale snažil se. Kdykoliv šel někdo kolem, zvedlo se ubohé zvíře na zadní nohy a srdce rvoucně knučelo. Do čepice na zemi něco dopadlo. Byla to kovová podložka. Milosrdný dobrodinec ušel po jen několik kroků, když zaslechl. Doufám, že ti nohy mějou, mizero! Muž se rychle otočil. Ulice byla prázdná, jen Pejsek ho upřeně pozoroval. Hav! Udělený muž se chvilku rozhlížel sem a tam, ale pak pokrčil rameny, obrátil se a odcházel. Jo, sakra! Hav, hav, hav! Ozval se znovu onen zvláštní hlas, právě když se muž chystal zahnout za roh. Odněkud se natáhla ruka a zvedla psíka za volnou kůži na krku za hlavou. Nazdar, Gaspodo, tak si myslím, že jsem právě odhalil jedno malé tajemství. Ale ne. Takhle se nechovají hodní pejsce, Gaspodo. Pokračoval Karotka a zvedl pejska tak, aby si viděli z očí do očí. No jo, no jo, nech toho a polož mi to už bolí, vlastně. Potřebuji tvou pomoc, Gaspodo. Se mnou nepočítej. Já hlídce nepomáhám. Neber si to osobně, ale mohlo by mi to hrozně pokazit pouliční pověst. Já nemluvím o pomoci hlídce. Tohle je osobní. Potřebuju tvůj čenich. Karotka položil psíka pět na dláždění a otřel si ruku do košile. To bohužel znamená, že s tím musím vzít i celý tvůj zbytek, i když si samozřejmě uvědomuju, že někde pod oním zablešeným exteriérem bije srdce ze zlata. No jo, poslyš, nic dobrého nezačíná slovy. Potřebuju tvou pomoc. Jde o angu. No, nazdar, potřebuju ji najít vystopovat. No, neexistuje moc psů, kteří by dokázali vystopovat vlodlá kapanáčku. Ty šal, pane, mazaní. Moje heslo je, obrat se na toho nejlepšího. Mám nejlepší čení známý lidem i zvířatům. A kterým směrem šla? Myslím, že do Ibrvaldu. Karotka byl jako blesk. v úprk překazila v zárodku ruka, která ho chytila za ocas. Ale to je stavky mil a přímýle je sedmkrát delší. ne. To teda ne. No, tak dobré. Bylo ode mne hloupé, že jsem se o tom zmínil, řekl Karotka a pustil ho. Máš pravdu, je to nesmyslné. Gaspoda se obrátil a bylo vidět, že je náhle plný podezření. Ne, já neřekl, že je to nesmyslný, dá že je to stavky mil daleko. Ano, ale řekl si taky, že to pro tebe nepřipadá v úvahu. Ne, já akurát řek, že nemá šanci mě přinutit, abych něco takového udělal. Dobré, ale blíží se zima a jak ty sám říkáš, je velmi těžké vystopovat vlkodlaky. Angua je ještě navíc polda. Myslím, že ji napadne, že tě asi využiju a bude se snažit stopu zakrývat. Gaspoda zakňučel. Koupněte, šáše, při vší úctě, v tomhle městě je hrozně těžký vybudovat si postavení a zasloužit a održet si respekt. Jestli pár týdnů neucejtej kolem luceren a rohů můj pách, všechno, co jsem a mám, je v kanále, jasný? Ano, jistě, já ti rozumím. Zařídím si to nějak jinak. Potuluje se tady pořád ještě nervozní kníkal? Cože, ben kokršpaněl? Byť ten by neocítil ani vlastní zadek, i kdyby mohl ho rovnou pod nás. No, říká se o něm, že co se týká Čichu je velmi dobrý. Byť ten učurává pokaždý, když se na něj nějaký člověk podívá. Slyšel jsem, že dokáže ucítit mrtvou krysu na dva kilometry. No, tak já po Čichu poznám, jakou má barvu. No, jenže obávám se, že nemám na vybranou. Ty to nedokážeš, takže musím... Já neřek, že to! Začal rozčílně gaspoda, zarazil se, ale pak pokračoval. Já to dokážu! Tak já to do psí nohy udělám, ne? Ty mě stejně nakonec přinutíš? Budeš mě vydírat, nebo jak se to dělá? že jo? Tě, co říkáš? Samozřejmě. Jak si dokázal napsat ten nápis? Držím křídlo v obě, je jednoduchý. Ty jsi ale opravdu chytrý pes. Vždycky jsem to říkal. A jediný mluvící pes na světě. Ne tak nahlas, jen ne tak nahlas. Poslyš ten Eberwald, to je vlčí kraj, ne? To ano. Já mohl být taky vlkem, abys věděl, kdybych měl jiný rodiče se brozimí. Bychtek? Každý večer. Platí. Seržant Tračník byl dokonalým obrázkem zoufalství nakresleným na chodník špatnou křídou a zadeštivého dne. Seděl na své židli a čas od času pohlédl na vzkaz, který mu byl právě doručen, jako kdyby doufal, že se písmo ztratí nebo papír rozplyne. U všech podělených svatých noby... Ale no tak, Frede, zabručil bodře noby momentálně zjevený v Organtínu. Já přece nemůžu být povýšený. Já nejsem důstojník. Jsem obyčejnej, prstej a populární. No já o tobě ale vždycky, Frede. Ty jsi tak obyčejný a s tebe mají v strach. To on jen tak vyhražuje. Ale tady je to napsaný, Hliď doby tedy tady to podepsal sám, lord veterinary. No, hele, tak já to budím. tak máš tři možnosti, Frede. Jo. No, můžeš jít a říct mu rovnou, že to dělat nebudeš. Paniku, která se čertala v tračníkovi obličeji, vystřídala šedá, koncentrovaná hrůza. Tak to ti opravdu moc děkuju, Noby. Jestli máš ještě nějaký takový rady, tak mi dej vědět hned, protože už stejně budu muset jít a převlít si z poděry. Nebo tam můžeš břít a mastit popak, břeďte tě tu frčku zase sejcí, co bych lehleji To mi děláš na by. No počkej, to by fakt stálo za pokus. Jo, jenže víš to jako, že bych to zmastil... Podívej, Noby, ty sám víš, že ne vždycky dokážeš být docela uh, precizní. Myslíš si, že děláš malý zmatek a pak ti to najednou vybouchne do ksichtu a ukáže se, že je to obrovský zmatek. A za těchto okolností mám počertek strach, o co všechno by mě mohl metynary připravit. Myslím, že ti to nemusím dál líčit. No, tam máš smatou pravdu, Fredbe. Prostě tím chci říct, že když začneš dělat na schváli justy, tak nikdy nevíš, jakých rozměrů to může dosáhnout. Dobrý, předek, a předtím možnost, kde se s tím smířit. No, tak to mi opravdu pomůže, noby. Bytě to jen na pár týdnů, než se vrátí pan Eladius. Jo, a co když se nevrátí? Tenhle e je pěkně nebezpečné místo. Já slyšel, že nepříjemnosti ti tam servírujou jako klistýr. A to mi nezní moc dobře. Věci se ti můžou vymknout z rukou a, a jeden je na hrany. Já přece nevím, jak pořádně velet. To nevím, někdo, Frede. Proto jsou z nich důstojníci. Kdyby bat tam něco věděli, tak by byli seržantama. Na tračníkově tváři se teď objevil další zoufalý výraz. Jako muž, který strávil prakticky celý život v uniformě, trojprímkovaný kolík, který velmi brzo ve své kariéře našel trojprýmkovanou dírku, bez váhání a rozmyšlení přijal všeobecně rozšířenou teorii, že důstojníci patří k lidem, kteří by si bez mapy nedokázali obléct ani vlastní kalhoty. Ze seznamu důstojníků podvědomě vyřadil Elánia a Karotku, ty řadil mezi čestné seržanty. Noby ho pozoroval se smíšeným výrazem účasti, přátelství a dravčího napětí. Co mám dělat, Noby? Pak tedy kapitáme, víme všechny, že hlavní práce oficíru je podepisovat různý papíry. Někdo zaklepal na dveře a v tomtejš okamžiku je otevřel frustrovaný policista. Seržantej, policista Polbotka říká, že opravdu potřebuje nějakého důstojníka do Primerovy továrny. Cože, do fabriky toho gumového hokináře? No jo, důstojníka, no jo, dorazíme tam. A kapitán, pračník. Ehem, ehem, ano, a je to kapitány trečníků, děkuji vám pěkně. Pak když viděl, jak policista tuhne, se přece jen trochu vzpamatoval a dodal. — A budu rád, když na to příště nezapomenete. Policista na ně chvíli zíral a pak zanechal marných pokusů jim porozumět. A dole je nějaký troll, který trvá na tom, že musí hovořit s velitelem. — Nemůžete by řídit ruka. No, když on. Je seržant Silnoruka pořád ještě? Seržant? Jo, i bezvědomí. Cože? Leží tam na padlaze v bezvědomí, kapitáne. A co vlastně ten trl chce? Teď zrovna chce někoho zabít, ale myslím, že přišel především kvůli tomu, aby mu někdo sundal z nohy dopravní zábranu. Gaspoda běhal sem a tam, čenich sotva dva centimetry od země. Karotka čekal a držel koně. Byl to dobrý kůň. Karotka až dosud ze svých platů příliš neukratil. Pes si nakonec sedl a vypadal za smušile. Tak kdybys mi řekl něco bližšího o tom fantastickém nase, co má Patrici? Ani stopa. Měl by si sem vzít místo mě raději veterinaryho, když je tak dobrý. Baký to má smysl začínat akorát tady. Nejhorší místo v celém městě. Tady je už necejtit žádný pach. Rozumíš, co ti chci říct? Tady je tím pachem zem prosákla. Je to poslední místo, kdybych já začínal, kdybych měl hledat něčí stopu. Dobrý postřeh. A jaký je nejsilnější pach mířící střed? Bazy s hnojem, pane jasný. Včera ve všech stájích se přece každý pátek ráno pořádá velký úklid. Dokázal bys ten pak sledovat? Hr, i s hlavou veckbelit mu zvadal. Výborně, tak jedeme. Takže my pro nás sledujeme to děvče, Ano. A pak jenom ty sám? Ano. Takže to není jako upsum, kde by po její stopě šlo dvacet, třicet? Ne, budíš nám nehrozí, že by nám někdo vychrstl na záda byl studený vody? Ne. Policista půlbodka zasalutoval, ale jaksi opatrně. Čekal už velmi dlouho. Dobré odpoledne, seržante. Kapitány. Nevidíš tu další pecku, co mám na ramenou? Reginald se naklonil kupředu a prohlédl si tračníkovi výložky. Já myslel, že to ptáci, seržanté. Kapitáne, zatím je to tam jenom namalované křídou, protože jsem to ještě nestihl udělat pořádně. Takže se moc nenafukuj. Co pak je snabím? Zajímal se Reginald. Desátník Noblhoch si držel na jednom oku mokrý hadr. Měl jistou vzrušenější diskuzi s nesprávně zaparkovaným trolem. Jenom pokazuje, jaký panek prol, kde klidně prastil dámu. Jenže ty nejsi dáma doby. Máš na sobě jen svůj převlek ke do dopravy. Jenže to on nevěděl. Máš pořád na hlavě helmu. Každopádně si mu neměl dát na rohu tu botičku. Byl zaparkovaný v rebe. A blbě. Houbelec porazil ho vůz A je to kapitáde. Na to znáš je. Mají vždycky hromadu výmluv. E, měl bys nám ukázat tělo Regu. Prohlédli zběžně mrtvého uloženého ve sklepe. A já si vzpomínám, jak plesko říkal, že v muzeu trpasličího chleba byla cítit kočičí moč a síra. No jo, fakt je tady něco takového cítit. Taky bys měl potíže s tím udržet moč, kdybys tady musel pracovat celý den. A pak mě napadlo, co kde se někdo pakosil udělat si tady formu na padělaný mazanec, pane? No, tak to bylo opravdu chytrý. To bys pak měl ten pravej, co? Um, to ne, kapitáne, ale měl byste kopie kopie. A bylo by to legální? To nevím, pane, myslím, že ne. Ale trpaslíka by to každopádně neoklamalo ani na pět minut. No jo, ale proč by ho pak chtěl někdo zabít? Ta třeba? Opět z třinácti <laughs> No by, přestaň laskavě pad do toho zboží, jo. A nehádej se se mnou, viděl jsem, jak si snad spal hrstěch věcí do kabelky. Na tom nezáleží, zaduněl troll. Pan Primerov vždycky říkal, že prohlídku jsou zadarmo. To od něj bylo velmi uvědoměle. Jasně, on vždycky říkal, že to poslední, co máme, zapotřebí je aby se nám ve městě množili ti zasraní policajti. Přesně tento okamžik si diplomaticky vybral holub, který vletěl do tovární haly a s pleskotem křídel se snesl tračníkovi na rameno. V zápětí ho znovu povýšil. Tračník vzal holuba do ruky, stáhl mu z nožky pouzdro se zprávou a rozložil slabý papír. To je odpostihnouta. Má stopu, nebo to alespoň tvrdí. A čí? Ne, čínovi, prostě stopu. Terečník si sundal helmu a otřel si čelo. Tohle bylo přesně to, čemu se chtěl vyhnout. Ve svém tolikrát pomačkaném srdce byl přesvědčen, že Elánius a Karotka umějí položit jednu stopu k druhé a zamyslet se nad nimi. To bylo jejich nadání, talent. On měl jiné talenty, tak třeba to uměl s lidmi, měl dokonale vyleštěný pancíř a dokázal seržantovat, i když spal. E, dobrá, napište mi to hlášení. E, dobrá práce, teď se vrátíme do dvora. Už teď vidím, že mě to umoří, stěžoval se trační, když se vydali na zpáteční cestu. A k tomu ještě všechny ty papíry. A víš, jak je to se mnou a papírováním noby? Teď všechno akurát čteš hrozně pačlivě, V tom je to, Frede. Kolik jsem si všim, že ty trvá celý věky, než přečteš jednu stránku. Teď já myslel, jako než ji úředně vstřebáš. Trečník poněkud pookřál. Jo, to je ono, to jinak nejde. I když je jen menu kladská té hospodě, co dávají jídlo přes ulici. Viděl jsem teď tam řírat na každou řádku, byl než minutou. Uh, jeden se nemůže chovat tak, aby si lidi mysleli, že bere věci na lehkou váhu, ne? Tračník nasadil přísný výraz a vypnul horuť, přesněji řečeno v rámci daných možností ještě více vyklenul přední část těla. Vypravte, potřebuješ. „E, be camp, prohlásil noby a přizvedl se šaty, aby si je nenamočil do louže. E, myslíš? No, vás ne, protože ty teď budeš ta postava v čele a musíš být příkladem svým možům. Aha, jo, jo, správně. Nikdo nemůže od chlapa čekat, že by dělal tohle všechno a ještě k tomu četl dlouhá slova, mám pravdu v slabá. A teď mi napadlo, že nám vlastně veličce taky bude chybět jeden saržant. Dobré postřech, by, nastanou nám ryšný časy. Mohl bys někoho pomůšit? To bych mohl. No a k čemu by bylo dobrý, že se stal lampasákem, kde bys nemohl. To je pravda. Je to vlastně stav nouze. Napadá tě někdo, Noby? Noby si v duchu hluboce povzdechl. Drobná mince by propadla napůl zatuhlým betonem rychleji než jakýkoliv náznak domyšlenek Fredu Trečníkovi. No, jedno má na mě napadá. Aha, to je dobře. Počkej, jo, Rek půl bodka žil, umí dobře psát. Myslím mu to a samozřejmě vždycky má chladnou hlavu, e, prakticky ledovou. Ale babčas je tak prochu jako mrtvej. No, to by se dalo uvést jako zápor. A Babčas má člověk dojem, že mu stačilo silněji vykřeknout a mrosypa se. E, taky pravda, nikdo nestojí o to, aby někomu podal ruku a zůstalo mu víc prstů, než skolika začal. Takže by bylo možná lepší, pomohl hlídnout se někom, kdo byl bezdůvodně přehlídnutej. Rozhodl se noby a nastoupil k frontálnímu útoku. Poněkom jeho štvář do té hodnosti na první pohled nezapadá. Ale by je někdo, jeho zkušenost v hlídce a dopravním zvlášť může neobyčejně prospět celýmu městu, Kdyby lidi pořád nekeceli o jedný nebo dvou chybčkách, který se navíc ještě ani nastali. Tračníkovou tvář zčeřila první vlnka pochopení. Aha, už mi to začíná docházet. No tak proč to neřek hned na začátku, noby? No, bíš, přece jenom je tam. To... Tvojí rozhodnutí, Frede, teda, pardon, kapitáne. Ale co kdy s tím pan Elanius nebude se Za pár týdnů ho tady máme zpátky. To bude tak stačit. A tobě by to nevadilo? Mně, vadit? Vždyť mě znáš, Frede. Já jsem vždycky připravený splnit svou pomenost. No by. Co pak, Frede? E, ty šaty. No, Frede, myslím, že bychom už neměli tímhle způsobem zpomalovat dopravu. Máš pravdu, Frede, ale myslím, jsem si, že si ten přeblek odložím pro případ, že bys rozhodl, že to znovu zkusíme. Přes zelná pole vál mrazivý vítr. Ke Gaspodovi přinášel kromě vše přehlušujících výparů zelí a tmavorudého pachu vozů s hnojem i náznaky vůně borovic, hor, sněhu, potu a studeného doutníkového kouře. To poslední měli na svědomí voskové hnojných vozů, kteří měli zvyk kouřit tlusté laciné doutníky. Jejich kouř odháněl mouchy. Bylo to přesnější než pohled. Před Gaspodou se rozkládal svět pachů. Molí mě, pročky. Hodný pes, odpověděl Karotka. Cesta se dělila. Gaspoda se zastavil a chvilku čenichal kolem. No, tak tady máme něco zajímavého. Tady z jednoho vazou se skočil kus hnoje a namířil si to tímhle směrem přes pole. Měl zpravdu. Necítíš náhodou v okolí nějakou vodu? Zeptal se karotka a rozlížel se popoli před sebou. v flekatý čenich se svraštil úsilím. Jezírko? měc moc, asi mýli odsud. Jasně, má namířeno k němu. Ona je angua hrozně úzkostlivá, co se čistoty týče. To u vlkodlaků zdaleka není běžné. No, já taky někdy vodu zrovna moc nemiloval. To myslíš vážně? Hele, vždyť je ta docela zbytečný. Když si sem se musel vykoupat, rozumíš? Takže teď vím přesně, o čem mluvím. Jezírko bylo v kruhu větrem rozevlátých stromů. Suchá tráva šustila. Když se karotka s gasporou přiblížili, uviděli osamělou lisku, která rychle zmizela ve křoví. No, tak jsme tady. Takže sem blezla hromada je? A zavětřil v místě, kde bylo pošlapané bahno. Jo, tady vlezla ona. Hmm, nějaký problém. Podíval se na něj Karotka. Cože? Och ne, dasná vůně. Míří k horám přes mi, jak si řek. Hmm, daspoda si sedl a poškrabal se zadní nohou. Takže problém. Co, opakoval karotka. Dobrá, předpokládejme, že by se dělalo něco opravdu moc možlivého, co bys zde opravdu nechtěl vědět a já věděl, co to je. Jak by se zdíval na mě, kdybych ti to řekl. Nikdo je raději, by se takový věci nedozví. Je to fakticky osobní věc. Gaspodo. víš, ona není sama, je s ní ještě jeden vlk. Aha, karotkův jemný, nic neříkající úsměv se nezměnil. Hm, mužského původu, něco jako vlk mladenec, jo, pak nějak. Díky, gaspodo. Je pýjmečně možný. hm, věčný, naprosto přesvědčivě a tam není pochyb. Ano, myslím, že ti rozumím. A to jsou jenom slova. Pach, víš, pach je mnohem e, výmluvnější. Děkuju ti za ty informace, gaspoda. A míří pořád rovnou v horám, šéfe. Informoval Gaspoda tak laskavě, jak to uměl. Nebyl si tak docela jistý všemi podrobnostmi lidských sexuálních vztahů a těm u nich se jistý byl, stále ještě nemohl uvěřit, ale věděl, že jsou každopádně mnohem složitější, než ty, podle nich si užívala psí komunita. E, ten pach, ten výjimečně možný, o něm jsem mluvil. Ano, ten. Dokázal bys ho sledovat, i kdybys byl na koni? Ten bych dokázal sledovat i s čumákem v pytli cibule. Výborně, protože já si myslím, že teď bychom si měli trošku Pospíši. Jo, já počítal, že něco takového řekneš.